și în și pe pământ El tata, și sfânt. După cunoscută melodie de deschidere Urmează un nou program Al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Programul 181 Iubiți ascultători, obișnuim să deschidem fiecare lecțiune din cadrul studiului pe care îl facem din Evanghelia după Matei prin recitarea câte unei poezii, citirea unei povești sau întâmplări adevărate din lumea mare sau, așa cum am procedat în lecțiune precedente, ne-am îmbogățit bagajul nostru de cunoștințe cu date biografice și istorice din viața ucenicilor Domnului Iisus, culese din scrierile istoricilor contemporani eroilor povestirilor noastre. Încheiem această prezentare! vorbind câteva cuvinte despre Aristarch, macedoneanul care a fost unul din de și de lucru de de ai apostolului Pavel. Aristarch era din Tesalonic. El intră în lucrare la a treia călătorie misionară și îl însoțește la Efes. Aici, cu ocazia răscoalei produse de Dimitrie, argintarul împotriva lui Pavel, Aristarch a fost prins și târât în anfiteatru. Era cât pe aici să fie omorât de mulțimea înfuriată, dar a intervenit logofătul și a liniștit. L-a însățit pe Pavel în Grecia, prin Asia Mică și chiar la Roma, unde a devenit tovarăș de temniță, de citit aceasta la colosin 4,10. Scriile vechi spun că el ar fi fost martirizat sub Nero. Iubiți ascultători, atât despre Aristar, cât și despre mulți alții, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a îngrijit în adins să nu ne lase prea multe cunoștințe despre viețile lor pământești, ca nu cumva să ajungem să cinstim mai mulți culele, Decât meșterul care le mânuiește Pe cât de adevărat este că aceștia toți au primit ei În mod voluntar să fie martori ai Domnului Hristos Prin suferințele pe care le-au îndurat Tot atât de adevărat este că ei n-ar fi putut să treacă pe nicăieri Pe aici pe unde au trecut Fără ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fi fost la lucru în ei Și de teama aceasta că noi avem înclinația să dăm mai multă atenție uneltelor Decât lui Dumnezeu care a lucrat prin Duhul Sfânt în ele Dumnezeu s-a îngrijit ca să nu avem prea multe cunoștințe despre ei. Slavă Domnului pentru lucrarea aceasta minunată care a făcut-o! Ne bucurăm să știm că ei sunt înscriși în cartea vieții a lui Dumnezeu împreună cu noi și când vom ajunge în cer vom putea să cunoaștem mult mai multe amănunte despre viețile lor pământești pentru că în starea nouă de cer în care vom fi vom putea să vedem lămurit lucrarea lui Dumnezeu în ei și nu pe ei. Și atunci vom putea, ca văzând cele ce au îndurat ei, să putem să lăudăm cu adevărat și cu dreptate pe cel care i-a împuternicit să rab de toate aceste suferințe. Nădăjduiesc că prezentările care le-am făcut în ultimile lecțiuni din viața ucenicilor și altor tovarăși de lucru a lor în timpul vieții Domnului Hristos și curând după aceea, va avea asupra noastră două efecte și anume să ne umple de rușine ori de câte ori avem pretenția că suferim ceva pentru Dumnezeu și lucrurile pe care le suferim noi sunt atât de mici față de cele prin care au trecut și noștri încât ne-ar fi și rușine să le punem alături unele de altele. Iar al doilea efect care va avea asupra noastră, nădăjduiesc să fie că ne va umple de un curaj bărbătesc să mergem înainte și să primim cu bărbăție de acum toate suferințele pe care în bunătatea lui cea mare Dumnezeu apăs. În bunătatea lui cea mare, Dumnezeu ne le pregătește Rostul suferințelor este exact același cu rostul focului Prin care au trecut cei trei tineri din cuptorul cu foc Ne aducem aminte că ei au fost aruncați legați în cuptorul de foc Și când au ieșit afară, au ieșit liberi și nevătămați Nici cel puțin un fir de păr din capul lor nu mirosea apălet Suferințele prin care trecem, iubiți ascultătorii Vorbirile de rău pe nedrept, încercările toate prin care trecem, nedreptățile care ni se fac în familie, în societate, în biserică și oriunde, au un singur scop, să ardă legăturile firii noastre vechi, care ne țin legați și nu ne lasă să umblăm liberi. Cine nu primește toate aceste prejurări care îi ajută să scape de firea lor veche, îi vezi și îi cunoști după faptul că sunt legați. Sunt legați și nu sunt liberi să umble, să se bucure de tot harul pe care l-a trimis Dumnezeu. Încurajarea noastră este să primim liber și cu bucurie toate încercările prin care trecem, pentru că în felul acesta vom avea apoi abia libertatea să umblăm liberi. Domnul se spune într-un loc în Evanghelia după Ioan, dacă Fiul vă face sloboți, veți fi cu adevărat roboți. Adevărat este lucrul acesta și fiul nu ne poate face slobos decât pe calea pe care a trecut el, calea suferințelor. Domnul să ne umple de harul acesta și să ne ajute, ca și prin ascultarea mesajului de astăzi, să ne îmbogățim mai mult cunoștințele cu el, să ne umple mai mult de bucuria stării lui de față, să primim cu bărbăție toate cele ce ni le pregătește, să ne libereze, să umblăm cu el liber aici, dar mai ales în toată veșnicia. Amin. Prin atâtea valuri grele am trecut, Numai Tu, Iisuse, Doamne, mi-ai păsut. Când ziceam că sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai fost Și din tu mai învivit când ziceam că sunt pierdut tu îți o senior ai poștul și din toate nu mai tu mai învivit iubiți ascultători în lecțiunea de astăzi am ajuns la evanghelia după Matei la capitolul 21 Vom începe studiul nostru cu versetul 27 pe care îl voi citi însoțit de câteva gânduri și apoi ne vom continua studiul cu versetele următoare. Așadar, versetul 27 din capitolul 21 de la Matei sună astfel. Atunci au răspuns lui Isus: Nu știm. El la rândul lui le-a zis. Nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ne amintim, iubiți ascultători, că ne aflăm în templu unde Domnul Isus învăța pe norod. Iar preoții cei mai deseamă și bătrânii, care în loc să fie agenții Domnului Dumnezeu, s-au transformat din pricina urei și invidiei împotriva lui în agenții satanei, vin la el și îl trag la răspundere cu ce drept și cu ce putere face el cele ce face în templu. Domnul Iisus le spune, eu vă dau răspuns la întrebarea aceasta, dacă o să-mi spuneți și voi de unde venea botezul lui Ioan. Ei și-au făcut niște socoteli în sinea lor Și în viclenia lor și-au dat seama că dacă vor spune din cer Domnul le va cere socoteală De ce nu l-ați primit? Iar dacă vor spune de la oameni se temeau de norod, Pentru că oamenii știau că Ioan este un om sfânt Și atunci în viclenia lor au tras o minciună Și au spus Domnul Iisus, nu știm Și potrivit convenției făcute Domnul Iisus le-a zis Voi nu-mi spuneți, nici eu nu vă spun Cu ce putere fac aceste lucruri Semănătorul adevărat observăm, Nu și-aruncă sămânța nici în foc că se va nimici, nici pe apă, că o va duce apa și se va pierde. El caută un teren potrivit pentru semănat. Semănătorul adevărului nu trebuie să arunce această binecuvântată sămânță, într-o minte robită de un duh străin și într-o inimă aprinsă de patimă, căci o va nimici. Nici într-o minte și într-o inimă stăpânită de ușurătate, asemenea apei curgătoare, căci nu o va putea păstra. Domnul Isus, care ne-a învățat să nu aruncă mărgăritarele în troaca porcilor, ne-a dat de multe ori în viața și lucrarea sa un exemplu strălucit pentru aplicarea acestui adevăr măreț. El nu vorbea oriunde și oricui și nu răspundea celor care puneau întrebări viclene. Când preoții și bătrânii norodului au pus întrebări despre puterea lui, el nu le-a răspuns. N-are niciun rost să vorbești despre adevăr unui judecător mituit, ci arată-i nesinceritatea sa. Oricine, când e vorba de stabilirea unei de adevăr, se întreabă de urmări, e netrebnic de adevăr. Cine dorește adevărul, nu-l interesează urmările, chiar dacă ar avea de suferit, chiar deși ar pierde viața. Adevărul este mai de preț decât orice. Adevărul nu trebuie primit numai pentru bucuriile și fericirile pe care ți le dă, ci pentru că este adevăr și nu trebuie respins din pricină că vei avea de suferit de pe urma lui sau că ți-l spune un dușman, ci primește adevărul pentru că este adevăr. Așa după cum marea sărată sărează orice apă dulce care se scurge în ea, tot așa o minte stricată strică orice cunoștință care i se adaugă. De aceea trebuie atenție deosebită atunci când împarți adevărul, ca să nu-l arunci într-o minte sărată de patimi sau de interese. Domnul Isus n-a spus adevărul său preoților, cărturarilor și bătrânilor când aceștia îl întrebau. Orice lămuriri le-ar fi dat, ei tot nu și-ar fi schimbat concepția și tot nu s-ar fi abătut din drumul lor, adică omorârea aceluia pe care îl întrebau. Faci un serviciu mai mare adevărului atunci când nu răspunzi întrebărilor viclene, decât dacă ai da un răspuns strălucit, dar prin acest răspuns ai trăda adevărul și ai întărâta și mai mult pe întrebători. Unde nu sunt urechi de auzit, minte de primit și inimă sinceră, nu trebuie aruncată sămânța adevărului, nu trebuie răspuns la nicio întrebare, ci prin tăcere să, să ne dovedim urmașia celuia care ne-a învățat să nu dăm câinilor lucrurile sfinte. N-are niciun rost să arunci adevărul înaintea unor oameni care nu sunt învățați să gândească dezinteresați. Dacă nu îndeplinești anumite condiții pe care ți le cere Dumnezeu, să nu te aștepți la un răspuns din partea lui și nici la înțelegerea adevărului său, nu, nu, nici de cum și niciodată. Domnul Isus, după ce le închide gura fariseilor, în versetul următor, spune o pildă. Să citim versetul și să aflăm. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis, Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Aflând că Dumnezeu are o vie, o lucrare pe pământ, unde nu trimite nici îngeri, nici alte făpturi din afara pământului, ci numai oameni născuți aici. De oameni se folosește în minunata sa vie, care trebuie lucrată după toate regulile ei și la timpul potrivit. Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Astăzi. Trebuie lucrat, nu mâine Astăzi este timpul cel mai potrivit Cine nu vrea astăzi să lucreze, mâine nu va mai putea Stăpânul viei cunoaște desăvârșit vremea lucrului Și orice întârziere strică tot rodul, compromite recolta Astăzi răsună glasul lui Orice amânare este primejdioasă. Și cum într-o zi trebuie să se termine tot lucru, cât de răvnitori ar trebui să fie lucrătorii? Astăzi e ziua mântuirii, ni se spune la 2 Corinteni 6 2. Pentru înfăptuirea binelui nu trebuie îngăduită nici cea mai mică întârziere. Acum! Nimic nu-i mai important ca mântuirea și ca viața. Cine este omul acela căruia, după ce a căzut copilul în groapă, să meargă după alte treburi? Nici nebunul că n-ar fi în stare de așa ceva. Ei bine, dacă așa ceva nu se întâmplă în viața pământească, apoi în ceea ce privește mântuirea, atât cea personală cât și cea lui, se întâmplă foarte des. De toate se ocupă omul, dar de mântuire și de viața veșnică nu se ocupă, sau... Amână mereu. Astăzi, dacă auziți glasul lui, ne spune cuvântul la Evrei 3 cu 15, nu vă împietriți inimile. Adevăratul credincios trebuie să trăiască într-un necurmat astăzi, atât pentru desăvârșirea lui, cât și pentru desăvârșirea aproape lui. Du-te astăzi de lucrează în via mea, spune Dumnezeu. Orice bine, orice adevăr, Orice dreptate, astăzi și acum, se cer împlinite. Ferice de acela care înțelege și ascultă glasul stăpânului. În versetul următor, Domnul Isus continuă, în versetul 29 de la Matei 21, continuă pildă spunând. Nu vreau, ia răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. Deci fiul căruia îi se adresase rugămintea, du și lucrează în viața mea, a zis, nu vreau. Dar pe urmă se vede că s-a gândit el că n-a făcut bine și s-a răzgândit și s-a dus totuși la lucru. De dorit este să nu dăm niciun răspuns pripit și să nu luăm nicio hotărâre grăbită, ci să stăm să cumpănim totul, să ne folosim de mintea pe care ne-a dat-o Dumnezeu judecând în liniște și apoi să răspundem sau să hotărâm. Dar dacă datorită slăbiciunii filii noastre omenești am făcut greșeala să ne pripim, fie în vorbire, fie în lucrare, și am constatat că mergem pe drumul rău, să nu amânăm nicio clipă, ci să ne și întoarcem pe loc. Nu este demnitate aceea care se ține tare într-o hotărâre greșită, ci aceea este adevărata demnitate și frumusețe sufletească și caracter nobil care, văzând greșeala, se pocăiește dată de ea. Pentru asta ai nevoie de o putere. Nimic nu-i mai frumos ca umilința și ca pocăința sinceră. Ea este adevărata lumină. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, ar putea foarte bine să fie vreo 20 de atunci, când un credincios povestea o împrejurare. S-a întâmplat să aibă o discuție cu unul din șefii conducători în întreprinderea la care lucra și l-a jignit pe acesta cu cuvinte care nu se potriveau deloc în gura lui ca și credincios. După aceea l-a părăsit și a plecat în treburile lui, pe drum însă a fost foarte cercetat cu privire la cele ce a spus și mai ales cu atitudinea lui de credincios față de acela. Deși foarte mândru și încăpățânat, s-a întors totuși înapoi și și-a cerut scuze la omul acela. Respectivul arăta destul de mânios și de nervos și în timp ce credinciosul vorbea, el continua să scrie ceea ce scria. În momentul în care însă a auzit pe credincios rostind cuvintele de vă rog să mă scuzați și nu se cuvenea să mă adresez în felul acesta și așa mai departe, a izbit creionul de birou și cu o sclipire mare de lumină în ochi a spus cu tare, i-a spus numele, te felicit pentru tăria ta de caracter. Credincios a mai bâlbăit câteva cuvinte și n-a nimerit să se să plece mai af repede afară de rușine, dar afară a stat și s-a gândit la ușă: Doamne! De ce a zis omul acesta că am tărie de caracter, eu care am venit să-mi cer scuze, să-mi cer iertare la el? Și atunci credinciosul povestește că i-a venit în minte cuvântul care zice Când sunt slab, atunci sunt tare Nu vă mai spun că între acești doi oameni, între credinciosul acesta și șeful acela lui S-au stabilit de atunci niște legături de adâncă prietenie care au durat până când au trebuit să se despartă unul de altul Iată deci care este adevărata demnitate. Atunci când ai făcut ce nu trebuie făcut, te afli pe un drum greșit și ai tăria de caracter așa cum un necredincios a recunoscut-o, iar Biblia spune în cuvintele acestea, când sunt slab, atunci sunt tare, și ai această tărie să te duci și să repar ce ai făcut. În pilda aceasta Domnul Isus confirmă această atitudine și spune că Fiul acela care a zis nu vreau, dar în urmă i-a părut rău și s-a dus, a făcut voia Tatălui. Nimic nu-i mai frumos ca umilința și ca pocăința sinceră, ori de câte ori este necesară. Ea este adevărata lumină. Un răspuns rău și o hotărâre pripită atrage după sine o lucrare rea care poate primejdui nu numai viața ta, ci și viața altora. Și roadele încep să se vadă curând. Ce seamănă omul, aceea va și se cerea. Cine seamănă în firea lui pământească, va cera din firea lui pământească putrezirea, după cum citim la Galaten 6 cu versetele 7 și 8. Cine nu greșește în vorbire este un om de ne spune Iacov, și cum pe pământ se întâlnesc rar astfel de oameni, să nu fie nici teamă, nici rușine, să ne pocăim când spunem un cuvânt nepotrivit. Omul din pilda Domnului Iisus a spus, nu vreau, dar după aceea i-a părut rău. Și a îndreptat vorba spusă printr-o faptă frumoasă, așa cum am arătat și despre credinciosul și șeful lui din istorisirea de mai înainte. Cei mai mulți dintre tălmăcitorii Evangheliei au înțeles că acest fiu din pildă reprezintă pe aceia din poporul lui Israel care nu se ocupau cu legea și astfel păcătuiau grosolan, cum erau vameși și, -și desfrânatele, dar care în clipa când au înțeles deslușit voia și dragostea lui Dumnezeu le-a părut rău și s-au pocăit cu adevărat pe când cărturarii și fariseii, care se ocupau cu legea și o cunoșteau amănunțit, dar nu o împlineau cu viața lor, înfățișau pe acel om care a zis că se duce, dar nu s-a dus. Pilda spusă de Domnul Isus are o lărgime mai mare și ne cuprinde și pe noi cei de astăzi, căci cuvântul lui Dumnezeu este adevărul veșnic valabil pentru toți pământenii din toate vremurile. Să nu trecem, deci, cu ușurință peste el, ci să ne luăm partea care ne se cuvine, îndreptându-ne viața fără întârziere. Domnul Isus continuă relatarea pildei, în versetul 30 de la Matei 21, citim. S-a dus și la celălalt și a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Cine nu-și ține cuvântul propriu, nu poate ține nici cuvântul lui Dumnezeu. Cum vei putea prinde pește cu plasa ruptă? Nici peștele adevărului nu se poate prinde cu plasa vieții ruptă de păcat. Cuvântul adevărului lui Dumnezeu se poate păstra numai într-o viață fără găuri. În ziua judecății vom fi judecați după cuvintele și promisiunile noastre. Ni se va spune atunci. N-ați făgăduit voi cu gura voastră în fața martorilor că mergeți pe calea adevărului? De ce n-ați mers? N-ați cântat voi că-i dulce viața cu Isus? De ce n-ați trăit așa? N-ați spus voi că mergeți să lucrați în via dragostei? De ce n-ați iubit cum ați făgăduit? Iubiților, nu înțelepciunea, nu talentul și nu râvna noastră de a spune altora bucură pe Dumnezeu, ci ceea ce îl bucură pe el este stropul de iubire curată, pe care el îl soarbe din viața noastră, numai aceea îl bucură. Pe el îl bucură ascultarea noastră de cuvântul și voia lui, nu vorbirea, ci ascultarea practică. Vorba își primește valoare din fapta care o urmează, altfel este o nucă seacă. Spune înțeleptul Gracian în felul următor, Vorbele sunt umbrele faptelor A vorbi lesne, a lucra a nevoie Faptele sunt substanța vieții Vorbele sunt numai decarul ei Un cuvânt dat și neîmplinit E mai rău decât un cuvânt de bagiocură Pentru că după cuvântul neîmplinit Urmează o lucrare neîmplinită Și lucrarea aceasta tulbură Întreg planul de lucrări Cuvântul dat și neîmplinit este săgeata morții, trimisă pe ascuns de vrăjmași, pe când bagiocura este săgeata morții, trimisă de vrăjmaș pe față. Mă duc, Doamne, dar nu s-a dus. Tatăl și-a trimis fiul și acesta a făgăduit că merge. De felul cum împlinești lucrul, atârnă viața multora și tatăl liniștit că fiul merge și-a văzut de alte treburi. Fiul nu s-a dus, deci nu și-a ținut cuvântul, și astfel au pierit cei care erau în nevoie. Iată deci cum neîmplinirea cuvântului este săgeata morții. Dumnezeu ne trimite în lucrarea de salvare a sufletelor. Noi făgăduim, dar nu ne ducem. Și iată cum sufletele pierd în marea morții. Cum se poate tălmăci aceasta? Cuvântul neîmplinit față de Dumnezeu este semnarea contractului cu diavolul este spionaj spiritual în favoarea lucrării diavolului, este sabotaj în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că făgăduiești credință unia, dar împlinești voința celuilalt. Toți cei care au doar o formă de evlavie sunt cuprinși în categoria celor care au zis mă duc și nu s-au dus. Toți religioși sunt vinovați de păcatul acesta. Când cunoști adevărul și nu-l urmezi, Ești socotit în ceata celor care nu s-au dus. Mare grijă! Să ne păzim bine, iubiților, să nu cumva să facem parte din ea. În versetul 31, Domnul Iisus conclude pilda pe care a prezentat-o și cere auditorilor săi să-i dea un răspuns. Să citim versetul. Care din amândoi a făcut voia tatălui lor? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis. Adevărat vă spun că vameșii și, și curvere merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Păcatele minții sunt mai primezioase decât păcatele trupului. Ultimile îți dau un simț de rușine și pocăință, primele nu. Întâlnindu-se cu curăția Domnului Isus, Maria Magdalena a devenit curată, vameșii au devenit cinstiți, dar farisei și cărturarii sau au împietrit. Oamenii îndoctrinați ajung mai greu la adevărul mântuitor de suflete pentru că ei se consideră pe calea cea bună și chiar dacă uneori ajung să se convingă de adevăr, nu-l primesc din pricina mândriei spirituale de care sunt stăpâniți și a interesului personal și de partidă pe care îl urmăresc. Oricât de mult am ști, să nu ne punem zid înaintea ușii minții, căci nimeni nu este desăvârșit încât să nu mai aibă nevoie de învățătură. Cel mai înțelept om trebuie să lase deschisă ușa minții și a inimii pentru adevărul și înfățișările pe care nu le-a cunoscut până acum. Spune înțeleptul Gracian în felul următor. Nu te încăpățâna. Orice prost e ferm convins și orice ferm convins e un prost. Cu cât e mai rătăcită judecata, cu atât mai mare și încremenirea lui. Chiar atunci când avem o dreptate vădită, stă frumos, să cedăm. Motivele pe care le avem în ceea ce ne privește nu rămân necunoscute altora și totuși, cedând, vom birui și dovedim cuviință. Pierzi mai mult printr-o stăruință țeapănă decât poți câștiga prin însăși izbânda. Trebuie să ai curaj pentru ca să primești adevărul și putere pentru ca să te smulgi din brațele minciunii. Altfel, nu vei fi fericit nici aici, nici în veșnicie. Celui cinstit cu duhul îi se descoperă adevărul pentru că el nu este stăpânii de patimă. El este gata să primească de la oricine, chiar de la un dușman, acea parte adevărului pe care nu o a cunoscuse. Spune un proverb tibetan astfel, primește adevărul chiar dacă ți-l spune un vrăjmaș. Aruncă mincina chiar dacă ți-ar spune mama ta iubită. Iubiți ascultători, încheiem aici programul nostru de astăzi, numărul 181, cu dorința ca fiecare dintre noi să primim adevărul, mai ales când ne este spus de Domnul Sfânt Hristos, să primim mântuirea sufletelor și apoi să trăim potrivit acestei mântuiri spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie mesajul lecțiunii numărul 181, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Secțiunea de timp care ne-a mai rămas o vom folosi din citire unei poezii, o cântare și apoi urarea de bine și de sănătate prin care dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste dumneavoastră toți acolo și peste noi aici. Amin. Titlul poeziei Greu e numai până în clipa. Greu e numai până în clipa când ajungi să crezi de plin, după aceea poți să birui orice ce îndoiel și chin. Greu e până când nădejde de a ajuns de neclintit, după aceea nici o luptă n-ai să mai rămâi trântit. Greu e numai până ajunge dragostea din tine jar, după aceea toate scântec, după aceea toate s har. Greu e numai până în clipa când ajungi să știi că poți, după aceea n-ai întoarce nici de-ar fi împotrivă toți. Greu e până la hotărâre, căci când gândul ți a învins, nu-s nici piedici netrecute, nu-i nici cel de neatins. Greu e numai până în clipa când poți și să mori voios, dar abia de atunci încolo ești ostașul lui Cristo. Amén.